На світ з'явилася ще одна кісточка, тепер уже роздвоєна. А ця кісточка називається «Вилочка», нею роблять відворіт. «Добрий день у вашій хаті!» Здоровенькі були, залунало у кухні, і лейтенант звівся на рівні, по уставному зустрічаючи начальство». У дверях стояв свіженький, сяючий Микола Пилипович. На відміну від мокрого підлеглого майор не мав на собі жодних слідів недавньої зливи. Волосся його було сухим і, як завжди, акуратно зачесеним. Черевики блищали, а штанини дивували нереально рівнесенько наведеними стрілочками. «Я в конторі був, а тут дощ як вдарить!» «А що це у вас?» Він здивовано переводив очі з глечика з кістками на чудернацький натюрморт, розкладений на газеті. «Заняття з фольклору», – сказав Петро і почав вибиратися за столу, ззеркнувшись під лоба на хазяйку. «Зміна караулу». Жінка ображено закусила губу. «Ми чай п'ємо?» Сказала вона підкреслено байдуже Та кинула кісточку назад у глек А Микола Пилипович Повів далі Я в конторі з хлопцями Погутарів Хто на танцях тоді бил Поприжав їх трохи І що? Поцікавилася Тетяна Знайшли? Найдем Майор примружив око І для переконливості підняв долоню Мовляв Будьте певні ви прямо як детектив з фільму. Може, це й було кепкування, але майорові сподобалося. тому що вони все одно розколються. Сравнім. Що один розказує, потім другий, і готово. Оповідач вдарив кулаком об долоню для посилення враження від своїх слів і посміхнувся. Раз і готово. Хазяйка похитала головою. Микола Пилипович розвернув плечі, додав трохи хрипкості своєму баритону і бадьору повів далі, поки жінка прибирала зі столу. «А поки дощ, я із дверей контори ізучав вашу монументальну пропаганду». Тетяна здивовано підняла брови. «Ну, пам'ятник возле контори». «А, він у нас називається Партор-Гівна». «Як?» – жінка посміхнулася. «Партор-Гівна, тому що її партор вибирав, яку поставить». Микола Пилипович коротко хихотнув. «Так я зділив потрясаюче є Оповідач зробив паузу, поки не дочекався, щоб жіночий погляд зупинився на ньому. «Вона похожа на вас!» Петро голосно гикнув. «Та ну!» Тетяна махнула рукою і відвернулася. А майор підморгнув напарникові, швидко обійшов жінку, опинившись перед її обличчям. Чесне благородне слово Точно як ви Тільки ви красивіше Бо я живих більше люблю Жінка знову відвернулася І, здається, навіть почервоніла Тю! А Микола Пилипович Тим часом зняв зі спинки стільця рушника Та простягнув його хазяйці От візьміть, подніміть над головою Жінка благально подивилася на Петра, а майор тим часом не вгавав. «Ну, станьте, станьте! Руки вверх!» «Так, смотрить, у вас даже халатик так само розтягнувся, І раптом лейтенант гупнув стільцем об підлогу. «Прекратіть! Ви ж на службі!» У Миколи Пилиповича від несподіванки очі полізли на лоба а руки самі собою опустилися. «Що?» Тим часом хазяйка, скориставшись моментом, вивернулася з майорових обіймів і хутенько зникла за дверима кухні. Баба Кабачиха, звичайно, не змогла нічого протиставити досвіду старого оперативника. Що то значить професіонал? А й справді – Хіба можна відмовити в допомозі хворій людині? Та ще й коли за нею прохає такий вічливий та турботливий старший товариш. А до того, якщо він з перших же слів вибачився, а з других завалив компліментами. Що тут вона могла сказати? Приходьте, звичайно. Тільки от сам хворий замість лікуватися десь завіявся паскуда. І це попри чітке розпорядження начальства чекати вдома. На ліжку лежала куртка, єдиний слід лейтенантового перебування. Значить, він був у хаті. Кинув куртку і подався кудись. А я ж йому говорив. І Микола Пилипович подумки вилаявся. Він визирнув у двір. Зрозуміло, що лейтенанта там не знайшлося. Хай би йому! Привчений службою до порядку, майор узяв з ліжка хлопцевого і вже зібрався акуратно повісити її на стілець, коли руки раптом намацали у кишені твердий прямокутничок. Наступної миті Микола Пилипович видобув на Божий світ картонну книжечку з гербом. «Чорт, забирай!» Це було службове посвідчення. Навіть більше за те, це було безвідповідально кинути у чужій хаті службове посвідчення. Це була злочинна недбалість, якщо не щось більше. Це була засвідка, стовідсотковий провал. Крім того, Микола Пилипович чудово знав, що чекає людину, яка втратила подібний документ і вважав це абсолютно справедливим. Він покрутив у руках дорогоцінну картонку, не розмірковуючи, потім усміхнувся і поклав її собі в кишеню. Так надійніше. Що робити з цим розгільдяєм буде видно, але мати змогу покарати його суто адміністративними засобами ніколи не завадить. У разі чого? у разі, якщо він і далі так поводитиметься. Поміркувавши так, Микола Пилипович акуратно повісив куртку на стілець. Річ не винувата, що в неї такий йолоб-господар. Почекавши задля годиці з півгодини і остаточно переконавшись, що підлеглий повертатися не збирається,